Вони виповзли в ніч. Від стіни вела вузька дощата доріжка, аж до самої річки. Ваймс обережно випрямився. «Мені це не подобається, Моркво», – сказав він. «За всім цим криється щось погане». Морква обережно визернув за будівлі. «Я маю на увазі, що відбуваються дивні речі». Терпляче сказав Ваймс. «Так, сер». «Повертаємося». Вони попрямували до латунного мосту. Прямували досить повільно, оскільки Морква радісно вітався з усіма, кого зустрічав. Жорстокі громили, Нормальна відповідь, яких на зауваження вартового може передаватися на письмі лише рядом символів, що зазвичай розташовані у верхньому ряду клавіатури друкарської машинки. Насправді, ніяковіло усміхалися і бурмотіли щось нейтральне у відповідь на його сердечне. Добрий вечір, Давиле. Дивись мені. Вам зупинився на півдорозі через міст, щоб запалити сигару, вдаривши сірником по одному з декоративних бегемотів. Потім він подивився вниз у каламутні води. Моркво. Так, капітане. Думаєш, існує таке поняття, як злочинний розум. Морква майже чутно намагався думати. Що? Ну, ви маєте на увазі таких, як нудель від душі відриваю, сер? Він не злочинець. Сера ви коштували його пироги? Прощує. Так, але ну, він просто географічно дивергентний на фінансовій півсфері. Сер? Розумієш, він просто не погоджується з іншими людьми щодо положення речей, таких як гроші. Він думає, найкраще для них положення – бути в його кишені. Ні, я не про таких. Ваймс заплющив очі і подумав про те, як тече дим сигари і як л'ється вино. І льдуться лаконічні голоси. Є люди, які крадуть гроші. Справедливо. Це ж лише крадіжка. Але є люди, які одним простим словом крадуть у людей людяність. Це уже серйозніше. Справа була в тому, ну, йому не дуже подобалися як гноми, так і тролі. Але йому взагалі мало хто подобався. Справа була в тому, що він щодня перебував поряд із ними, і він мав право їх не любити. І справа якраз у тому, що кожен товстий ідіот не мав права говорити подібні речі. Він подивився на воду. Одна з пальмосту була прямо під ним. анг тяжко булькотівна навколо неї. Сміття, залишки деревини, гілок, всілякі уламки накопичилися і створили власний плавучий острівець гною. На ньому навіть якісь гриби виросли. Зараз би не завадила пляшка відбірного Обіймі ведмедя. Світ фокусується, коли ви дивитеся на нього крізно пляшки. Але зараз у фокус запливло щось інше. Учення про сигнатури. Подумав Аймс. Наче так це називають травники. Ніби самі боги клеять на рослину етикетку. Використовуй мене. Якщо рослина схожа на якусь частину тіла, то вона використовується для лікування хвороб саме цієї частини. Є зубчанка для зубів. Костенець для костей. Очанка для очей. Є навіть якась поганка, яка називається Фалос безсоромний». Не знаю, для чого вона, але Нобі – великий любитель омлетів цими грибами. Тож, або той грибу не зулікує руки, або... Ваймс зітхнув. Морква, ти не міг би принести відпорний гак? Морква уважно стежив за його поглядом. Ліворуч від он тієї колоди, Моркво. О, ні! Боюсь, що так. Перевір, дізнайся, хто він. Склади звіт для сержанта колона. Трупом був клоун. Щойно морква здерся на купу і відкинув у бік весь смотлох. Клоун поплив обличчям вгору. На обличчі застигла велика сумна посмішка. Він мертвий. Цікаво, чи не так? Вайм здивився на усміхнений труп. Не займайся розслідуванням. Тримайся осторонь. Залиште це найманцям і чортовому виверту. Тобі дали наказ. Капрали моркво. Сер, тобі дали наказ. Та й чорти бузіли той наказ. За кого його має в етінарі? «За якогось механічного солдата?» «Ми повинні з'ясувати, що тут відбувається». «Так, сер, що б там не трапилося?» «Ми повинні з'ясувати». Річка Анг – це, мабуть, єдина річка у Всесвіті, на поверхні якої крейдою можна обвести контури трупа. «Люби, сержанти колони, я сподіваюся, що у тебе все добре. Погода просто чудова. Цей труп, який ми вчора ввечері виловили з річки, але не знаємо, хто він, Крім того, що він є членом гільдії блазнів і звати його Гуляка. Його сильно вдарили по потилиці, і якийсь час він пролежав під мостом, тож на вигляд він не дуже гарний. Капітан Ваймс каже, що потрібно все з'ясувати. Він каже, що вважає, що це вбивство якось пов'язане з убивством пана Клевця. Каже, поговори з дурнями. Каже, зроби це. Також, будь ласка, подивися на папірець, який ми й знайшли. Капітан Ваймс каже, спробуй поговорити з алхіміками. Сержант-колон відірвався від листа, щоб вилеїтися на всіх алхіміків. Тому що це чудовий доказ. Сподіваюся, мій лист застане вас у доброму здоров'ї. З повагою – Морква Рудокопсун. Капрал. Сержант почухав голову. Що в дідька все це означало? Одразу після сніданку кілька старших клоунів із гірдії блазнів приїхали забрати труп. Трупи в річці. Ну, нічого надзвичайного в цьому не було. Але клоуни зазвичай помирали не так. Зрештою, що можна було вкрасти у клоуна? Яку небезпеку становив клоун? Щодо алхіміків, то він зірветься, якщо... Хоча, якщо подумати, він не мусив за це братися. Він підняв очі на новобранців. Хоча б у чомусь вони ж повинні бути корисними. Доболоме, щебню, не залятувати. Маю для вас невеличке завдання. Просто віднесіть цей аркуш, просто віднесіть цей аркуш паперу до гільді алхіміків, добре? І попросіть одного з тих ненормальних пояснити, що там написано. «Сержант, а де розташована гільдія алхіміків?» – спитав Дуболом. «Звичайно, на вулиці алхіміків», – сказав Колон. «Принаймні зараз. Але на вашому місці я б поквапився». Гільдія алхіміків розташована навпроти гільдії азартних гравців, зазвичай. Іноді вона розташована над нею або під нею або падає шматочками навколо неї. Азартних гравців час від часу запитують, чому вони продовжують Тримати заклад навпроти гільдії, в якій кожні кілька місяців вибухають будівлі, на що ті відповідають. А ви, коли до нас заходили, читали табличку біля дверей? Троль і гном прямували до гільдії, час від часу зовсім випадково навмисне, врізаючись один в одного. Якщо ти такий розумний, то чому папірець довірили мені? Ха, ти можеш його прочитати, можеш? Ні, я хочу, щоб прочитав ти. Це називається ДЕЛИГУВАНІА. Ха. «Читати не вмієш, рахувати не вмієш, дурний троль. «А ось і не дурний!» «Кому ти чешеш, справді? Усі знають, що тролі не вміють рахувати навіть до чотирьох!» Примітка. Насправді тролі зазвичай рахують так – один, два, три, багато. І на думку людей це означає, що вони не можуть оперувати більшими числами. Вони не розуміють, що багато також може бути числом. Ось, наприклад, один, два, три, багато, багато один, багато два, багато три. «Багато-багато, багато-багато один, багато-багато два, багато-багато три. Багато-багато-багато, багато-багато один, багато-багато-багато два, багато-багато-багато три. Багатенно!» «Щероїд!» «Скільки пальців? А ну скажи, пане Розумник, камені в голові!» «Багато!» – прогримів Щебень. «Ха-ха! Ні п'ять! У тебе будуть великі неприємності з отриманням зарплатні!» Сержант Колон каже... «Це ж дурний троль, Він і не зрозуміє, скільки доларів я йому дам». «Ха! А як ти взагалі прочитав оголошення про набір до сторожі? Попросив когось тобі прочитати?» «А як ти прочитав? Попросив когось тебе підсадити?» Вони зупинилися перед дверима гільдії алхіміків. «Я постукаю. Це мій посадовий обов'язок». «Постукаю я». Коли пан Сендівок, секретар гільдії, відчинив двері, то побачив гнома, який висів на ручці дверного молотка, і троля, який смикав гнома, гору вниз. Оцінивши гостей він одяг свій захисний шолом. Слухаю, сказав він. Дуболом нарешті відпустив молоток. Масивні бровищебня зустрілися на переніссі. Гей ти, ти ненормальний, що ти можеш сказати про цей папірець? спитав троль. Сендівок спочатку витріщився на щебня, потім на папірець. Доболом старанно намагався обійти троля, який майже повністю загородив собою двері. Ти чого його так назвав? Сержант Колон. Він називав їх. Що ж? «Папірець як папірець. З нього можна зробити паперового капелюха», – сказав Синдівок. «Або навіть гірлянду, якщо, звичайно, десь знайти ножиці». «Сер, мій колега невміло намагається вас запитати, чи не могли б ви допомогти нам прочитати інформацію на цьому аркуші паперу», – сказав Дуболом. «Ай-яй, -ай, боляче, телепень!» – Синдівок глянув на нього. «Ви зі сторожі, поцікавився алхімік. «Я молодший констебель Дуболом». А це, пояснював Дуболом, показуючи вгору, молодший не стебель, щебень. «Не селятувати! Ох!» Почувся стук, і щебень упав на бік. «За хвилину тямиться, сказав Дуболом. «Мистецтво селятувати йому важко дається. Ви ж знаєте тролів». Синдівог знизав плечима і поглянув на напис. «Знайоме, на вигляд», – розмірковував він. «Я таке десь бачив раніше. Перепрошую, а ви часом не гном? Форма носа видає». – спитав Доболом. – От завжди так. – Ну Що ж, я впевнений, що ми не можемо відмовити у допомозі місту, – сказав сендівок. – Прошу, заходьте. Доболом і зі сталевими носками швиденько привели щебня у стан напівсвідомості, і він пошкандибав за гномом і алхіміком. – Пане, а чому на вас захисний шолом? – запитав Доболом, коли вони йшли коридором гільдії. Навколо них лунало якесь гуркотіння. Гільдія, як завжди, Перебувало у стані ремонту. Синдівох закутив очі. «Кулі», – поскаржився він, – «це все через більярдні кулі». «Я знав хлопчину, який грав так само», – із розумінням промовив Доболом. «О, ні, пан Тарпа ніж справний гравець. Проблема саме в цьому». Доболом знову подивився на захисний шолом Алхіміка. «Слонова кістка, як бачите». «Ага», – сказав Доболом. «У вас тут є слони?» «Слонова кістка, без слонів». «Трансмутація слонової кістки. Чудова бізнес-ідея. Я думаю, ви працюєте над золотом. І над ним також. Звичайно, ви, люди, знаєте про золото все», – сказав Синдівок. «А вже ж», – заявив дуболом, розмірковуючи над фразою «ви люди». «Золото», – задумливо сказав Синдівок. «З ним все не так просто, як здавалося». «І як давно ви над ним б'єтеся?» «Триста років. Досить довго» а ось на слоновою кісткою довелося побитися лише тиждень, «Лише не подивіться, як гарно вийшло», – швидко сказав алхімік. Звичайно, за винятком окремих побічних ефектів, які ми без сумніву незабаром зможемо усунути. Він штовхнув двері, і вони враз відчинилися. Перед ними було велике приміщення, занадто добре обладнане звичайними погано провітрюваними печами, булькотливими тиглями і одним опудолом алігатора. У банках щось плавало. У повітрі відчувався запах обмеженої тривалості життя. Однак багато обладнання перенесли, щоб звільнити місце для біллярдного столу. Півдесятка алхіміків стояли навколо нього, явно готові тікати будь-якої миті. Уже втретє цього тижня, похмуро сказав Синдівок. Він кинув погляд на фігуру, що нахилилася над столом із києм у руках. «Хм, пане, тарпаніше», – почав він. «Тихіше, бачиш гра!» – шикнув на нього головний алхімік, пильно дивлячись на білу кулю одним оком. Інше око він заплющив для точності вимірювання. Синдівок поглянув на дошку з даними випробування «Двадцять один бал», – сказав він, – «дивина та й годі. Можливо, ми все ж знайшли ідеальну пропорцію нітроцелюлози і камфори». Почувся звук від удару кия об кулю. Куля відкотилася, відскочила від борту стола і прискорилася. І в момент, коли вона вдарила невинне скупчення червоних кулюк, з неї повалив білий дим. Тарпа ніж похитав головою. «Нестабільна», – сказав він. «Сі на підлогу». Усі в кімнаті пригнулися за винятком двох вартових, один із яких від народження не знав небезпек, пов'язаних з високим зростом, а другий на кілька хвилин відставав від подій. Чорна куля випустила стовп полум'я, проскочила перед обличчям щебня, залишаючи слід у вигляді чорного диму, а потім вилетіла у зачинене вікно. Зелена куля свого розташування не змінила, але несамовито крутилася. Інші кульки носилися туди-сюди, періодично спалахуючи або відскакуючи від стін. Червона куля потрапила щепню прямо поміж очей, після чого продемонструвала круте піке на стіл та забилася в середню лузу, де й вибухнула. Настала тиша, яку порушували хіба що поодинокі покашлювання. Із хмари маслянистого диму з'явився тарпаніж і, тримаючи кий тремтячою рукою, посунув точку на дошці, яка позначала результат випробування на одну поділку. «Один», – сказав він, – Що ж добре, повернемося до тиглів. Хто-небудь, замовте новий більярдний стіл. «Перепрошую», – почав Дуболом, поплескавши його по коліну. «Хто там?» «Унизу», – Тарпаніш подивився вниз. «О, гном». Дуболом подивився на нього, не виражаючи жодного почуття. «А ти в нас гігант?» «Я, звичайно, ні». «Ну, тоді логіка підказує, що я гном, певно, так. А позаду мене троль», – спокійно продовжив Дуболом. Щебень випнувся так, наче йому скомандували струнку. «Ми прийшли спитати, чи хтось із вас може прочитати, що написано на цьому папірці», – сказав Дуболом. «Ага», ага. – слушно зауважив Щебень. Тарпаніш подивився на папірець. «О, ну так», – сказав він, – дещо з колекції старого Леонарда. «І що?» «Леонарда?» – перепитав Дуболом. Він поглянув на Щебня. «Запиши», – скомандував він. «Леонарда Сквірмо», – пояснив алхімік. Доболом був не менш розгубленим, ніж секунду тому. Ніколи про нього не чули? Здивувався Тарпаніш. Ну, я б не стверджував протилежного. Я думав, що всі чули про Леонарда Сквірма. Навіжений, але й геніальний. Він був алхіміком. Записуй, записуй. Щербінь нервово озирався навколо у пошуках шматочка вугілля із ручної стіни. Леонард, ні, він не належав до гільдії. Чи краще сказати, належав усім гільдіям одночасно. Він багато чого зробив. Він суміщав, якщо ви розумієте, про що я. Ні, сер. Трохи малював і трохи працював з механізмами. Старе добре суміщення. Хоча б мати молоток і зубило. Не вгамовувався Щебінь. Це, сказав Тарпаніш, це формул... Ну, нам, уже можна про це говорити. Це більше невеликий секрет. Це формула того, що ми називали порошком номер один. Сірка, селітра і деревне вугілля. Використовується у фейерверках. Виготовити може будь-який дурень. Дивно лише те, що формула написана задом наперед». «Здається, це важливо», – прошепів дуболом Щепню. «Хоча він завжди писав задом наперед», – сказав Тарпаніш. «Дивний був чолов'яга, але ж геніальний. Ви бачили портрет Мони Ог, його авторства?» «Ні». Тарпаніш віддав папірець Щепню, і той почав надзвичайно уважно його вивчати. «Може, прямо на ньому і записати?» – подумав він. У який би куток кімнати ти не відійшов, її зуби не дають тобі спокою. Дивовижно. Насправді, дехто казав, ці зуби їх переслідували і за межами кімнати, аж до самого дому. Я гадаю, нам потрібно поговорити з паном Сквірма, сказав Дуболом. О, ви можете це зробити. Звичайно, можете. Відповів Тарпаніш. Але, гадаю, він вас не почує. Він зник кілька років тому. А коли я знайду чим і на чому записати, залишиться лише знайти того, хто навчить мене писати. «Зник? Як?» – дивувався Дуболом. «Наша версія така», – пояснив Тарпаніш, нахилившись ближче. «Він знайшов спосіб зробити себе невидимим». «А чому ви так вирішили?» «Тому що», – змовницьки прошепотів Тарпаніш. «З того часу його ніхто не бачив». «Хм», – замислився Дуболом. «Я далеко не видатний мислитель і не детектив, але, може, він просто кудись виїхав? І саме тому ви його не бачите?» «Ні, старий Леонард не міг так чинити». Він не міг просто загубитися. Він саме зник. Ох, він був трохи незібраний, якщо ви розумієте, про що я. Занадто багато міськів у голові. Ха, пам'ятаю, колись у нього виникла ідея виробляти блискавки з лимонів. Гей, Сендівогу, пам'ятаєш Леонарда та його блискавичні лимони? Сендівог покрутив пальцем біля скроні. О, геніально. Вставляєш у лимон мідні та цинкові пруги, і вуаля, маєш ручну блискавку. Ідіот. Та ні, не ідіот, – сказав Тарпаніш, піднімаючи більярдну кулю, яка дивом уникла детонації. Гострий розум. Такий гострий, що, як казала моя бабуся, сам міг порізатися. Блискавичні лимони. Який у цьому сенс? Так само безглуздо, як і його механізм імітування голосу вищої істоти. Я тоді його спитав. Леонарде, а навіщо тоді чаклуни? Для всього цього є абсолютно звичайна магія. Блискавичні лимони. А що далі? Людина з крилами. І знаєте, що він відповів? «Знаєте, що відповів? Він сказав, як з язика зняв. Бідолашний старий Леонард». Навіть Дуболом посміявся разом з ними. «А ви пробували?» – згодом поцікавився він. «Що пробували?» – не зрозумів Тарпаніш. «Ха-ха-ха!» <свісно> – Щебін нарешті вичував із себе сміх, намагаючись не відставати від решти. «Вставляти в лимон металеві прути. Не будь чортовим дурним». «Що означає ця літера?» – спитав Щебін, показуючи на папір. Вони подивилися туди, куди він тиснув пальцем. «О, це не літера, це символ», – сказав Тарпаніш. «Старий добрий Леонард. Він завжди малював на берегах. Всілякі гадючки-закарлючки». Я навіть казав йому, «Чи не змінити тобі ім'я на Закарлюкінс?» «Я думав, це якісь алхімічні знаки», – сказав Дуболом. Схоже на арбалет без тетіли. І І це дивне слово «ожур», що воно означає?» «Гадки немає. Звучить якось по-варварськи». «У всякому разі, якщо це все офіцери, у нас попереду кілька серйозних досліджень», – мовив Тарпаніш, підкидаючи в руці кулю із трансмутованої слонової кістки. Не всі такі мрійники, як старий бідолахо Леонард. «Ожжур!» – розміркував Доболом, знову і знову оглядаючи поперець. «Ожжур!» Тарпаніш впустив кулю на підлогу. Доболом вчасно сховався за щепням.